Sensele erratian rataian jarraitzen duzue Jaizarretegia saioan eta ja biro astegen eramatzan Imanolekin arremaetan jarri gabe baina gaurkoan ba Ikai Imanol que yo resolviendo Arracha León su isatentzarau hontzat etortzen dena liburuei buruz saurtagaztentzako literatura buruz ba comen yo que queteras critica mañongella o comen yo de Eta eta gaurkoan ere, ba, liburu batek entzatoz, bezapean tanikoztu dut txiki entzako, etxeko txiki txiki ezta? ez Bai, bai, bai, bai, bai, bai, lau bat, ikotik aurrela, iruzko lau bat ikotik aurrela, irakurle entzako, bai. Ajata, senda eh, liuruak? Izen buruak bera, dira, zen, no, nik uste denok zaurko, dugu artx txiki. Se me alaba de tu este angustique. Seguro, vayas, es, eh, en chiqui Adireneano, supezándose una diña Oretan, birulagurte Eta eh, pirriche, eta porroche Kimbatera Va, oi, quizá tendira ay, eh, bien, Checo, telebistako Jefeak, por mucho Vamos Está gaña el capítulo, pillo Bueno, telebista, angustia, en serie a... Bueno, está aquí se llama capítulo, Baina bueno, niko gola atzen dut, haurrentzako oso, oso historia ez dakit, ez? Txinpleak, baina bueno, bat zutelaela ez, oso maitagarria bezela, ez? Oso errei xakulertzeko, eta pertsona jako oso xamurrak, eta ez dakit liburan berdinesean, ez baiet, ez da? Bai, bai, e, claro, e, li, liburu hau kaleratu zen ingeles, ez? Zakinia, ez dut batuetan, horrein dela ia iruro gehiote, darroita mazazpian, Eta nik daki dela agian oker dezanago baina neskeraz eh orain argitaratu da liburua ba diet eh Aja uh -huh. eta bauno ba, ba, edizio bat oso txukuna, familia Calandraka gatera duera eta eta merezi du merezi du e, edizioarengatikانيا bakarrik merezi du e, ilusioa zai leama marrazkiak e, egiten dituena da eh Sendak eh PC bisiren urraldean eta mm -hmm. e, hori da eh sea e, ilustratu zuen atakada marrazkinari bat oso berezia oso eraginkorra eta inteligente aliberean eta liburuak ba bi liburu kaleratuzte hartxikirenak biak batera orentsa ekainen eta bat da hartxiki honela besterik gabe eta bestea da musu bat hartxiki dentza Eta irakurri, eta bon, no, le lehenengoan hartxiki deitzen da norreta, lagolbe lau, lau-abentura. Lau lau-abentura, nola baitera, azkeneko abenturarekin, e, aurreko hiruak gorobiltzen ditu gainera eta lau-abentura bia osatzen dute onelako ziklo bat duzela. Eta gero musu bat hartxiki rentza da independiente beste historio bat. Bai, da anekdotatxo bat ere. Eta ba bai, ba bai, bai, esan desuna, marrazkia eta murrazkia, da, e, ma, estilo ba, estilo aldian gogorrarazten dio asko 19 garren mendeko ilustratzailea ke azkoratzen zara Dore, Dore ilustratzailearekin, Doreek e, egin ditu, ba, oso lan ikusgarriak, orla, marraztioekin, ba, bai, volumena, itzalak eta dena marratxo txikien bidez eginda. Ba, espiru hori erabiliz, no sei mauritzenak ilustrazioa egin zuen eta egiesan, buah, oso oso indartxuaz dela irudia. Eta gero kontatzen diren historiak, ba bai, badira anekdota xiamurrak aur txikiak nolabait ere ba, bere burua bertan ikusteko modukoak. E, e, bi historietan ere agertzen da hor txiki eta animadi batzuk egin bat animadi joa, ba, atea katua e, ikua eta horako yes. e, marrazki bizunetan bezala ez. neska ere agertzen da no? ez, neska, ke, nahi, ez dugu gauratzen da gertzen, or, yes. bazego, ez hauetan ez hauetan ez agertzen marrazki bizunetan bat zegoen neska hile hori bat hemen ez agertzen e, pertsonarik ez agertzen Eta triku esan de, baina trikurik ez da gertzen, gertzen nahi gela eta, eta, eta mofeta ere, bai mofeta gertzen nahi zean <laughs> musu bat hartxiki dituz zenean mofeta ere, nolabitera, bigarremaiako tartxan nahi e, protagonista dira bai. bai. Eta ba, lehenengoan hartxiki eh, saga nolabitera abiatu zuen diguru horretan agertzen bai. ba, denean historiak, nik marrazki bizitzen denetan ikusi ikut Eta da ba, oso ba, lehenengoan da zer jantziko du har txikik, ba zer hotza dauka ta menorauzian arropa bat eskatzen dio Amari eta har txiki jazten da, jazten zuten da eta azkeneaneko ba, ba, Larruzko beroki eskatzen diot ordan Ama ba, erantzi egiten dut esatzen horra hor, oraintxe badaukazu Larruzko beroki bat eta natural naturala da horrekin etsera hoztuko. Eta hola bakain istorieta anekdota. Ya, bueno, zerikusia du, bauri, arropa ba, jaktearekin, e, norbele, norbele azala, e, natura, ota, beroa, horreak, bauzekin. Gizte batean nurte betetze festaba da, urrengoan e, hartxiki jolazten e, jolaz simboliko batean, nilargira di joa, zera, o kajabat, alambre batzukin lotuta buruan jarreta, eta azkenekoa da lotara di joa, eta artxiki dukarlako gurari edo desio batzuk eta amari kontatzen dizkio eta azkenean artxigiren desioazan amak epudima kontatzen eta oran amak kontatzen dizio aurreko idu-abenturak eta erraukatzen istoria, artxiki lotan Eta hori xera, bai, e, hori xera, baina ni behintzat erasko poztu nahi, liguru hauek esku artean, e, e, ditu eukiditu den, e, altxortxiki batzu dira e, Artu eta nire ikorteko alabari irakurri dizkiot, eta bua, sekulako arrakazta eguizetan. Oso guztu da irakurri ditu eta behin laberret nahizituen irakurri eta ikusi. Eta, bai, eta edizioa txukuna da. Ba. E, liburu tapa horrekoak, eta e, ma, tamaña aldetik, liburuak normalan egiten dituzten, amaboz dide errogei tagutxi, hori, bai, liburu klasiko baten tamaña. Mhm. Este, la te cuestan en esa carga riago que te cota jarraitzeko ja gausunak esaten precio aldetikan erosongi dagoela, 12 €. Mhm. Dice bai bai sobre tamaña. Beras... <coughs> ah, du gutxu na web forrian, Pamelako web forrian, 12 € hartzen ditu, veras. Vamos. Salud esta Eta Mhm. Esta bestia. Plata ecológica, Ba, eta igual ere, eh, txiki azok esan duzu zura la barila nik beste batzu badaude orteikainia telefono mobiak eskatzen talakoa da baina maio ere gogoratu dute txikitan orakoa ikusten zitu nean orduan, ibar momenturen batean oparitzeko segero pentsatzen dutez irakurtzeko letra gutxireukiko duela historia xinpla dira, eta ba. es, eta amarrezki asko eta orduan agian xinplegiak, es, ja bein amar, amaika, amabi urtetatiko orako entzako, ba, es eh ientzako igual Bainon, Nenon, ez, que bai. da so, o muchiguidad, o sea, baño eh gara ya llego horatzeko, eske tiempos esango dut ez. Oi urterekin bai dago agian horren sea desio eta la chiquilla sinenean ikuste ikusi zenun bideoan, ba gero orain iratsi zerkizotea, era kurteta íntimo, ez da teletera sobre lagunak. Ura kurizuela ba. A, bai. archik irakurtzena desarela etxean. Ori eskabez ahi egin horretan, maa ba, nik uste eta oso irakurketa atsegin egin egin bai, adien horretan, bakar, bakarrik irakur eta ezaketan horretan, eta... Bai, segi ba, esan, objetu bezala nik uste behima nabiotan egin degula honetan, eta liburuak objetu bezala, desiatzeka objetu bezala gaur egun, ba, oso, ostea, e, punto importante da, ezta? El, liburuaren edizioa, nola dagoen egin egin a liburuak, Eta liburua erakargarria da estetikoki Eta, eta honek kumplitzen du bai, Kumplitzen du baldintza zauri Estetikoki erakargarria da Eta Ba, ba bueno, badagoa Badagozea bat ez e, Behar bat edo ma, Literatura ere ba, Desiragarri bihurteko horretan ma, Estetikak Zeintzekoa eta kaso honetan kumplitzen da mm -hmm. Ba, oso ondo Emanol Agian bukatzeko, o, bai, bai, pixka fitxatenikoa, eta... Bai. bai, behira, lehen ere gainer ez dute ipatu. Bueno, izen burua hartziki, eta idaz da Else Jomelunz Minarik, bueno, Minarik, bere abizen, bigarren abizenarekin da ezaguna idaz dutea Eta irudigilea Mauriz Sendak, Mauriz eh, Sendak, ikuntzeilea Manu López Basen izan da, Mm, 174 Arrialde, eh argitaletxea Familia Calandra eta 2015eko ekainean aliterako orain dela orain orainchela. De, bai, labestik aterako. da, la ba aurchik ba, eta edo bestela hondiago eta iskutuan lotxarik eta beldorrek azutenentzako erakurtzeko, ba, bueno, ba opari oh. polit izan daiteke. Zabeste da ere baguren liburu tegirako, ez ez atenduzun esan polita de lava Bari, bai, bai, bai Liburu tegirako zongi Zerzundiren, zongi Egozitzen diren liburuak ziz Ba bueno, ba mila esker gureken egotatik ez dakit Ya ari gara ya, ya ekaina bukatzen Urrengo astean ja San Juanako Ikusten duen ere e, Albiztegitako kidea mendikan de vuelta Kadabilaela ya zentzilek erratiko ba, estudioetan errerian, Eta ez dakisen baga ya oengo ditugun Seba dakisugero ya usta Ian ja aztean gara ya, ya aldera begira Ta jaiak eta olako gose begira Baina bueno, nik uste du beste bat Edo beste bi Oen oing, bi azte dola baitu Ezekaina bukatzeko Uztaiak bat, da usteguna ustu baitare dela Ordan, Ordoan, ba, bueno, utxinez behin edo bitan, haber, haber goten garen, eta ja urte urtea bukatzen dugu. Ba, ima soa sorti gano porretara, ez da, kit? Hemen txegongo nahiz eta platzarra handiz egin ditugu zai oiek, bai, oriz? Ba, bale, oso, notarla ja baitare madenetako txandetarako, ba, egun bat, aukeratzen utxiko dizugu. Vale. Hoy, ondo. Ya ha duzu ya, ya o, merece el Me merece el su, un martes aukeratu alizatea. Gure gure txotnan, hola, ez Ya, ondo. Vaya, os engañé con ser vos entendidos de Ronnie ten de ir a ten, o sea, bat irikizitean eta da calle Costa de buruz buruz izatekoen ez gogatzen, baina nozo porita ir. Vale. Oso no, ba, konzertu egun bat, ago, gutxiko dizu gordoen Segura, goita bat edo, goita lagu, goitako bat izango da, pentsatzen dut ba, Bueno, itsegingo dugu horretaz, hurrengo zaiotan, horretaz itse egiteko auk izango dugu eta hasiko gara pixka baita ere, propaganda egiten, jai buruz Ba, mi ezker gurekin egote agatik eta... Zaito horren arte Zain, Adio ja, Adio